și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și anunță cu multă bucurie deschiderea programului L-115 adus prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, studiul cuvântului nostru de astăzi va începe cu versetul 44 de la Luca de la capitolul 8, Evanghelie pe care am început să o studiem de o bună bucată de vreme. Înainte însă de aceasta, haideți să mai mergem prin satul Zaroșie să vedem cum mai stau lucrurile pe acolo. În lecțiunea trecută am aflat că nevasta pădurarului, care se întorsese la Dumnezeu cu adevărat și era bolnavă, transformase camera de suferință în care stătea acum într-un fel de sală de adunare, unde toți cei care veneau erau siliți de faptul că ea cerea să se citească Scriptura, sau dă Scriptura, motiv care a adus la Dumnezeu pe mulți alții. Haideți acum să ne întoarcem puțin la moară. Acolo părea ca și cum primăvara ar fi pătruns în fiecare inimă. Asta se vedea la bunica. Ea nu mai reproșa Anei, prietenia ei cu Dorca Zeman. În loc de asta se tot mira că o persoană atât de rău famată odinioară putea acum să-l urmeze pe Dumnezeu în felul acesta. Doamna Zeman la rândul ei adoptase doi orfani părăsiți. Când bunica ai făcut reproșuri că se încarcă cu o povară inutilă și că nu o să aibă ce să le dea de mâncare, atunci primi un răspuns împotriva căruia bunica nu mai avea nimic de obiectat. Femeia a spus așa, Dacă soțul meu ar fi lăsat în urmă copii, atunci Dumnezeu trebuia să se îngrijească de toți. El se va îngriji și de orfan mătușă să știi. Eu sunt încă tânără, m-am făcut sănătoasă, trebuie de să fac ceva și să trăiesc pentru cineva. De lucru este laudă Domnului destul. Numai de aș putea o scoate la capăt cu tot. Fata mai mare are deja șapte ani. Când vine de la școală, îmi va fi de folos la treburi mai mici și la cumpărături, ca să nu trebuiască să-mi tot las lucrul și să mă duc în sat să-mi cumpăr singură ceea ce am nevoie. Cea mică nu mă reține prea mult. Ea se joacă toată ziua cu un petic. Voi puteați deci să mă îngrijesc ușor de hăinuțele lor împreună cu ale mele. Dar chiar de a fi și mai mari lucru și grija mea cu copiii, bucuria de a putea aduce pe acești copii la domnului Sus, și prin aceasta să-i salvez de o soartă cum am avut-o eu, ar merita din belșug toată o stenela. Doamna Somora trebuia să-i dea dreptate. În cufărul ei mai erau niște hăinuțe de copii mici puse deoparte. Ea le scoase atunci și le dădu doamnei Zeman. Când auzire de fapt aceasta, celelalte femei nu voiră să rămână mai prejos și fetițele fură curând în zestrate cu îmbrăcăminte pentru o perioadă mai lungă. Primăvara se vedea și la Ana. Ochii ei luminoși și buni străluceau acum mai puternic. Ea zâmbea fiecăruia, avea pentru fiecare câte un cuvânt prietenos. Bunica spunea că ei ca soarele care lumina și încălzea pe oricine. Totuși erau și clipe când tocmai Ana stătea adânc întristată. Ah, nu era deloc ușor să trăiești cu Andrei sub același acoperiș, să știi de fericirea lui și să-l să creadă în mod greșit că numai din pricina lui Cozima se mai afla el aici, care îl rugase să nu-l părăsească tocmai acum când avea atâta de lucru. Cât de mult i-ar fi plăcut fetei să-i spună nu te lăsa înșelat, Andrei. Domnul Cozima nu este atât de egoist ca să te țină aici numai din cauza lui. El are în plan ceva minunat cu tine. Sau când el îi vorbea despre închisoare și rușine, ei îi era tare greu să nu-i spună, nu te teme, ești liber. Ea știa cât de dureros și de trist își închipuia el viitorul și nu avea voie să-l convingă de contrariu, trebuia să-și respecte cuvântul ținut față de Cozima că nu-i va dezvălui nimic. Ah, mai ales când își aducea aminte de marele lui păcat, ceea ce se întâmpla des, când deplângea adânc faptul că luase pentru totdeauna lui Eduard Zamec posibilitatea unei împăcări cu Dumnezeu, atunci trebuia să-și pună ambele mâini peste gură. Altminteri, biată Ana, ar fi strigat. Nu e adevărat, Eduard trăiește, tu nu ești un cain, ai încă posibilitatea de a aduce mărturie și de a-l chema la Domnul. Da, această tăgăduire de sine era grea. Numai privirea lui Cozima, care o atingea întreacăt când și când, părând că îi spune, Am încredere în tine, Ana. Aceasta o întărea în luarea din nou zi de zi a poverii de a tăcea și a nu-i spune lui Andrei adevărul. Pe lângă aceasta, pe Ana o mai chinuia ceva. În aceeași măsură în care Andrei adora pe Dumnezeu, astfel încât dragostea lui pentru el o făcea de rușine și pe ea, se împotrivea cozima învierii lui Hristos. Ah, anei îi treceau prin minte numai cuvintele acestea. Dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Ei bine, el credea că nu este un păcătos. Se străduia să ducă o viață fără pată și, într-adevăr, nu aveai ce să obiectezi împotriva persoanei lui. Iubiți ascultători, încheiem aici pasajul pentru astăzi. În lecțiunea viitoare vom continua câteva cugetări ale Anei în sinea ei, meditând asupra situației în care se găsea, fiind îngrijorată de situația lui Cozima, de starea lui Cozima, care nu ceda încă în fața adevărului Dumnezeu, care îi spunea că este un păcătos pierdut deja prin nașterea și prin structura lui. Ne mulțumim astăzi să vedem din ce în ce mai mult efectele binefăcătoare și adevărate a unei vieți întoarse cu la Dumnezeu și a unei vieți trăite în mod practic, ca înaintea lui Dumnezeu, așa cum a trăit-o Ana. Doamne Tatăl nostru Ceresc, te rugăm în numele Domnului Isus să ne ajungi și pe noi ca din mesajul pe care vom auzi astăzi din cuvântul Tău, să primim tot mai multă lumină cu privire la întoarcerea noastră la Tine și apoi cu privire la umblarea noastră, în temeiul și în puterea acestei întoarceri ca adevărați copii ai tăi. Viața trăită în felul acesta se aducă și pe alții la tine, așa cum viața fetei acestea Ana a adus în sat întreg la tine. Dorim aceasta pentru ca să-ți facem o bucurie mare ție și numai mică și nouă în toată veșnicia. Amin. cine are putea să stea iertare, Pentru păcatul tău cel mare? cine are putea, cine are putea, Iisus Dumnezeu? era spăcatul stoie el e iubiți ascultători suntem cu cititul la versetul 44 din Luca de la capitolul 8 unde citim despre vindecarea femeii care a avut o scurgere de sânge citim versetul Ia a apropia pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Isus Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Să te apropii și să te atingi de Iisus, iată condiții de care trebuie să ți seamă, dragul meu, dacă vrei să fii mântuit. Numai apropierea singură nu-i de ajuns, ci trebuie să te atingi de Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci vei primi cu adevărat din partea Lui ceea ce ai nevoie. Poți să stai ani și ani în apropierea Domnului Isus și a credincioșilor săi și să nu simți nicio schimbare în tine, să nu se observe nicio propășire în ceea ce privește binele în viața ta. Cauza este una singură. Nu te-ai atins personal prin credință de Domnul Isus. Taina vindecării tale se află numai în atingerea personală prin credință sinceră de Marele Medic Domnul Isus. Atingerea cu credință de Mântuitorul are urmări binecuvântate. Credința este o putere care smulge puteri din Dumnezeu și le pune în slujba vieții. Femeia cu scurgere de sânge bolnavă de 12 ani a aflat despre Domnul Isus Hristos și a făcut tot ce a putut numai să-L găsească, să se apropie de El și să se atingă de poala hainei Lui ca să fie vindecată. Și așa a fost. Credința ei n-a o niciodată adevărata credință nu înșeală pe om când e vorba de primirea și păstrarea vieții celei noi din Dumnezeu. Orice scurgere de sânge, adică pierderea puterii de viață duhovnicească, se oprește când te atingi cu credință de Isus de poala hainei Lui. El se îmbracă cu lumina, scrie psalmul 140 și 104 cu 2, cu măreție și putere, cu strălucire și cu o haină îmăiată în sânge, sângele răscumpărător, așa cum scrie la Apocalipsa 19 cu 13. Credința sinceră, neprefăcută, te duce la Isus, te apropie și te atinge de el. Și atingându-te, simți cum puterea lui Dumnezească te vindecă, te curățește și te înviorează. Fratele meu, dacă ai o scurgere de sânge, adică de putere duhovnicească, nu întârzi ea, ci în clipa aceasta apropiete și atingete cu credință de Mântuitorul și vei vedea minune. Lasă eforturile tale, toată înțelepciunea și puterea ta prin care vrei să te faci mai bun și atinge-te de sus. El vrea lucrul acesta, de aceea te îndeamnă acum. Îndrăznește! În versetul următor... Iată ce ni se istoricește. Citim versetul 45 de la Luca 8. Și Isus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți stăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzești și mai întrebi cine s-a atins de mine? Domnul Isus nu era numai trupul lui omenesc. El era Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl. Și când a întrebat el, cine s-a atins de mine, el a întrebat din poziția, din starea de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl atinge numai credința și prin credință apoi iubirea și rugăciunea. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă mai întâi, cum scrie la Evrei 11:6. cu 6. Numai credința atinge pe Dumnezeu, adică intră într-un domeniu necunoscut de știință sau de alte forțe pământești. Credința singură poate intra în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu și să coboare de acolo haruri pentru nevoile vieții. Isus a zis deci, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți găduiau. Petru și cei ce erau cu el au zis, Învățătorule, nu roadele te împresoară și te îmbulzești și mai întrebi cine s-a atins de mine? Din toate cele petrecute cu Domnul Isus în umblarea Lui cu trup omenesc pe pământ, învățăm adevărul duhovnicești veșnice. Poți să te atingi cu mintea firească necurmat de cuvântul Lui Dumnezeu, de litera moartă, și totuși să nu te atingi de adevărul Lui de dincolo, de literă. Adevărul acesta îl atingi numai prin credință, prin acea credință pe care o dă Dumnezeu, celor care o doresc, celor care se leapădă de ei înșiși. Cine se atinge de cuvântul lui Dumnezeu cu mintea credinței, vede lumina acea tainică și negrărită a lui Dumnezeu, îl atinge pe Dumnezeu în limpezimea și frumusețea lui și primește de la el lucruri necunoscute, în lumea pământească. Pe Dumnezeu care este Duh îl atingi numai prin mijloace duhovnicești și pe căi duhovnicești. Credința este calea duhovnicească pe care vii la Dumnezeu. La întrebarea pe care Petru și ceilalți de lângă el o pun, iată ce răspunde el în versetul 46. Dar Isus a răspuns, s-a atins cineva de mine? Căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Iubiți ascultători, credința este puterea care smulge puteri din Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu pe care l-am primit ca să ne apropiem de el și să îi luăm toate celelalte daruri. să luăm pe el care este dăruitorul. Credința este cheia lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o el ca să-i descuiem vestieria și să luăm de acolo tot ce ne trebuie pentru viața acea nouă și veșnică. Femeia bolnavă s-a apropiat cu puterea credinței de Domnul Isus și a smuls din el acea putere care i-a vindecat boala. Mare dar este credința. De ce nu smulgem și noi puteri din Dumnezeu? Răspunsul este simplu. Nu ne-am deschis spre Dumnezeu, ca să ne umple El cu puterea credinței sale. De ce trăim în sărăcie și în mizerie spirituală? Pentru că nu vrem să venim cu toată inima la Dumnezeu, ca să ne dea cheia credinței cu care descuiem vistieria bogățiilor sale. Cheia aceasta a credinței o primim dacă preocuparea noastră numărul 1, în afară de obligațiile zilnice față de viață, este Dumnezeu dacă ne ocupăm cu știrile cerești de dincolo, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, dacă stăm în meditație și Domnul ne dă revelații divine, da, atunci ne putem umple cu puterea aceasta credinței care este cheia cu care descuiem toate visterile lui Dumnezeu. Și dacă nu le avem, dacă nu avem această cheie, această putere, este pentru faptul că în loc să ne petrecem timpul lângă El, ne petrecem timpul cu cele pământești, de unde niciodată nu putem să așteptăm nimic decât blestemății pământești, pentru că pământul a fost blestemat de Dumnezeu și cine se ocupă cu lucrurile blestemate să nu se aștepte să culeagă binecuvântări. De ce suntem înfrânți așa de des de vrăjmași noi și, de, și cei de pe lângă noi? Foarte simplu, pentru că nu întindem mâna spre Dumnezeu ca să ne dea scutul credinței cu care putem stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, după cum scrie la Efesen 6, cu 16. Deci, Iisus a răspuns, S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Iubiților, Domnului Iisus îi place să-i smulgem puteri, ca să trăim o viață adevărată, duhovnicească, sănătoasă, plină de avânt și biruitoare. Putere, în limba greacă, se spune dinamis. De acolo vine și cuvântul dinamită. Să avem dinamită dumnezeiască, iată ce ne trebuie în orice timp și în orice loc. Mântuitorul nostru vrea să ne dea această dinamită, să ne apropiem de el și să ne atingem de poala hainei lui și vom vedea minunea lui. Amin. Iată ce s-a întâmplat. După ce Domnul Isus, dă pe față adevărul că din el a ieșit o putere, în versetul 47 citim că Femeia, când s-a văzut că este dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Vedeți, nu pentru ca să o facă de rușine Domnul Iisus a dat femeia de gol, ci pentru ca să-și descopere puterea, să-și descopere iubirea, și slujba sa de mântuitor al neamului omenesc. Toate lucrările marelui nostru mântuitor sunt îndurare și dragoste. Femeia aceasta bolnavă despre care vorbește Evanghelia a fost vindecată de Domnul Isus prin faptul că s-a atins de el cu credința ei. Minunea petrecută trebuia să fie dată în lumină pentru ca în felul acesta norodul să-l cunească pe mântuitorul și să se apropie și ei de el cu toată încrederea. Nimic nu e la întâmplare în viața Domnului Isus și nici în viața urmașilor săi, ci totul este rânduit după un plan veșnic, spre slava numelui său și spre binele fapturilor sale. Femeia, deci, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui. Da, aceasta este ce din tâi lucrare pe care trebuie să o faci după ce ai primit, prin credință, mântuirea și vindecarea ta din partea Domnului Isus, Și anume, să te arunci jos înaintea lui, adică să te desfințezi pe tine înaintea lui, și înaintea norodului, apoi să recunoști public lucrarea petrecută în tine spre slava Mântuitorului și spre îndemnarea altora să vină la el cu credință. Deci femeia a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată. Mărturisirea lucrării Harului, petrecută în viața noastră, în urma atingerii cu credință de Domnul Iisus, trebuie să fie o parte însemnată în slujba pe care o avem de făcut pe pământ. Pilda vieții personale este un mijloc puternic în vederea hotărârii altor suflete pentru Mântuitorul Isus Hristos. Față de această atitudine, citim în versetul 48. Isus i-a zis: Îndrăznește, Fică! Credința ta te-a mântuit, du-te în pace! Iubit ascultător, fi totdeauna atent la ceea ce spune Domnul Isus în cuvântul său și îndrăznește să primești pentru tine acest lucru. Nu te uita la ce spun oamenii. Tu ascultă glasul mântuitorului tău, căci El este adevărul. Isus i-a zis să știi și ție îți zice ceva. Isus i-a zis îndrăznește fi că credința ta te-a mântuit. Credința adevărată îți dă îndrăzneala să te apropii de Dumnezeu și să iei pentru tine Harul de care ai nevoie. Femeia cu scurgere de sânge, prin credința ei, a luat de la Domnul Iisus harul vindecării. Credința este valoarea cu care poți cumpăra toate valorile lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeu însuși îți dă această valoare, această monedă din visteria sa veșnică, dacă te deschizi pentru el, dacă dorești să o ai. Numai cu ceea ce îți dă Dumnezeu te poți apropia de el și poți cumpăra valorile sale. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Dacă ai credință, îndrăznește la Dumnezeu. El nu te va scoate afară. Dacă ai credință, îndrăznește și în fața oamenilor ca să spui cine ești și ce ți-a făcut Dumnezeu. Dacă ai credință, nu te mai uita la slăbiciunea ta sau la amenințările oamenilor, ci mergi înainte în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o faci. Adevărata credință te duce la adevăr și adevărul îți dă putere, lumină și îndrăzneală. Credința ta te-a mântuit, spune Domnul Sus femeii. Deși este darul lui Dumnezeu, credința devine proprietatea ta, viața ta cu care poți să îndrăznești la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu îți dă daruri, ți le dă ca să fie ale tale și cu ele să ajungi la mântuire și fericire veșnică. Dumnezeu îți dă daruri ca să te poți apropia de El și cu ele să-L poți lua chiar pe El pentru tine. Cu darul credinței ți-L poți împropietări pe Dumnezeu și unde este Dumnezeu, totul se transformă în lumină în felul Lui de a fi. Cine își împropietărește lumina, devine lumină. Cine își împropietărește sau să zicem, își însușește adevărul, devine adevăr. Cine își însușește pe Dumnezeu, devine asemenea cu Dumnezeu. Iată ce mai aflăm din versetul următor, versetul 49 de la Luca 8. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, Fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Ce glas ar mai putea fi ascoltat când vorbește adevărul? Ce lampă îți mai trebuie? Când te afli în soare, era o vreme când ni se întrerupea curentul destul de des și atunci toți ne strângeam într-o cameră în jurul unei lămpi cu gaz și ne bucuram mult de lumina pe care ne-o dădea așa cum era. Dar când se aprindea lumina și venea din nou curentul, nimeni nu mai avea nevoie de lampă, ba de multe ori o uita marzând. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune. Ascultător iubit, când vorbește Domnul Isus nu mai asculta pe nimeni. Orice fel de vești ți-ar aduce. Pentru că ceea ce spune Mântuitorul este cel mai important și are singura importanță. Toate celelalte glasuri nu sunt glasurile vieții, ci ale morții. Glasul acesta a venit să anunțe moartea. Numai glasul lui Iisus este viață și adevăr, numai glasul lui de lumină și bucurie. Din orice casă ar fi omul care îți vorbește, tot pe pământ își are obârșia. Fiul lui Dumnezeu însă este din cer și el trebuie să aibă toată întâietatea. Deci pe când vorbea Iisus încă vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune Fieca ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Domnul Isus nu se supără niciodată și nu se simte deranjat când cineva vine la el cu orice problemă. Lucrul acesta trebuie să-l știm foarte bine. Și încă un lucru. Pentru el nimic nu este cu neputință. Deci să îndrăznim să venim la el cu toate problemele vieții noastre. Haideți să vedem acum ce a răspuns Domnul Isus când a auzit vestea aceasta. Citim versetul 50. Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Uitați, iubiți ascultători, numai ceea ce spune Domnul Isus are însemnătate. Să știm bine aceasta. Dacă toată lumea ar spune unui lucru moarte, iar Domnul Isus la același lucru ar spune viață, trebuie să știm. El are adevărul. Să fim totdeauna cu toată atenția, cu toată luarea minte la ceea ce spune Domnul Isus, și să credem ceea ce ne spune. Să nu dăm crezare ochilor noștri, urechilor noastre, imaginației noastre, ci să credem numai și numai cuvântul Domnului Isus. Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, a zis Isus. După constatările oamenilor, fica lui Iair murise. Și ei aveau dreptate în măsura cunoștințelor. Dar cât cunoșteau ei? Omul știe atât de puțin. Ce știe el despre Taina vieții? O sora credincioasă, am cunoscut-o personal, când a născut al doilea copil, a primit, fără să ceară, din partea doctorilor scutire de a mai avea copii, căci făcuse grave complicații de la primele două nașteri. După socotelile oamenilor, fără să-i judecăm, aveau dreptate, așa stăteau lucrurile. După acei doi copii, sora mai căpătat 10, are 12, cei mai mulți care au vârsta de facultate sunt elevi la facultate și Dumnezeu a binecuvântat-o într-un mod deosebit. Într-adevăr, oamenii văd cât văd și știu cât știu, dar Dumnezeu, cel dacă te tem de el, are puteri nelimitate și la el stă viața, moartea, boala și sănătatea. Așa a fost și cazul cu femeia despre care vorbim de aici, cu scurgerea de sânge. Așa a fost cazul și cu tatăl, cu Iair, cu tatăl fetei. Așa a fost cazul și cu sora asta. Așa pot sta lucrurile și cu tine, iubite ascultător, dacă te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu. În orice problema vieții cu care te înconfrunți, caută mereu să vezi ce spune Domnul Isus Și ce -ți spune El, atât este. Ia cuvântul Lui și indiferent ce ți-ar spune oamenii și gândul tău, și toată lumea din jurul tău, crede-l pe el, stai liniștit și dacă vei face lucrul acesta, el îți va duce mari și nebănuite izbăviri, îți va umple inima cu bucurie, cu pace și cu fericire. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 115, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind din inimă ca toate aceste programe, toate aceste meditații, în măsura în care au fost călăuzite de Duhul Sfânt și în măsura în care dumneavoastră v-ați deschis, să ne fie tuturor de folos în a ne determina să ne apropiem de Domnul Isus tot mai mult cu credință și rețineți, să ne atingem de El. Atingerea de El prin credință, zmulge puteri de ale lui Dumnezeu și transformă viețile noastre de pământeni în vieți Dumnezeești trăite aici pe pământ. Partea aceasta să fie partea fiecărui ascultător până la întâlnirea noastră viitoare și nu numai atât, ci până la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus în veșnicie, când vom fi ca El și atunci ne vom putea bucura de El toată veșnicia. Amin. Yeah. yeah.